Особливо, якщо це типовий бомж. Бутилочку, говорю, отдайте!» Сказано так, що й Оля знову опинилася на стадіоні. Вона подивувалася не з цього факту. І навіть з бомжа не подивувалася, а з того, що вперше в житті забула не лише про стадіон. Так само, як і бомж. Петренко мовчав до нього. Двобій тривав, доки хлопець не посунувся оком до пляшки і не помітив, що вона лише трохи надпита. «Тобі повелазила вона ж повна», – вимовив він. «А ну тоді я пішов», – була відповідь. «Яка провалилася, наче під лавки, туди, куди й бомж, тобто коли вони розплющилися». Навколо від них відзеркалювалися лише зорі. Кожен з двох подумав, чи не привидівся їм тут персонаж. Щоби переконатися, Оля тихо надпила і передала Петренкові. Той приклався так, що відчув на плясці попередні її губи. Пиво поштовками в дійсність. Де знову було плаття... Яке слід було долати спочатку таке біле, що коли навіть закриєш очі, воно, однак, перед ними сяє. А коли відкриваєш — теж. Що Петренко почав думати навіть, яке з них краще. «Про що ти думаєш?» — запитала вона. І злякалася, що банально. Вітромасажер пестив плечі. «Про твоє плаття?» — зізнався чесно він бо в нього багато чого було такого, про що він думав, щоби поділитися вночі з дівчиною. — Ти серйозно? — посміхнулася нарешті вона. — Воно таке біле. нахилився і поцілував тканину, наче присягаючись на вічне служіння, і в подяку відчув на своєму чубові її долоньку. За цієї мовчазної згоди він посунув його покірне вище. Вона відкинулася на лаву довжелезну таку, що можна відкидатися до безкінця. Петренкові би вистачило й коротшої. Він уже откинув усі мрії про Олю, лишивши найпростішу. Зробити це як завгодно, аби тоді між ними не поставала ні філософія, ні законний чоловік, а вже потім другим разом він зробить все омрієно, так, як того хоче вона. Навіть не уявляючи своїх бажань, бо ще не вміла їх, тримаючи усі неоднозначні, притамовані, нехай вже Петренко, Іваненко, Сидоренко, хто завгодно з цього стадіону, Жадано розвернутого під зорі. Телескопом який вбирав небесну силу, де в епіцентрі опинилися нарешті двійко, між якими це не повинно траплятися, і кожен з них знав про це, але вирішив, що сили зараз негайно подолати, аби хоч раз опанувати долю, а не навпаки. — Так ви вже допили? — Я спрашиваю, ви вже допили? — повторив бомж. Зоріна потруха впала на них вся, що Оля закліпала, неначе нею запорошило око. Петренко себе відчув флягою, бо рівно половина пива була в ньому, а інша стояла на сусідній лаві. Ще далі стояв суб'єкт, бо придивитися до нього було нелегко. Професійний камуфляж неначе маскалатом огортав благеньку постать. Єдине, що рятувало, це те... Петренко був чомусь, подумав, що це чоловік Олі опинився тут. І от, виходить, що ні. Ти що? Не бачиш? хрипнув Петренко, бо Оля обсмихнула плаття. Бомж нахилився. А, ну, ну да. Ви звеніті. ну я думав, що бутилка вже пуста. Звиніть. Казав він, але не йшов. Що ти стоїш? питав його Петренко. — Люди, не допали. Чого ти тут ходиш? — Ну, то давайте я дуп'ю. По-простому відказав він, що Оля не втрималася. — А навіщо вам, пробачте, ця фляга? І сіла до нього спиною. Він нутром відчув, що слід боятися її, аніж хлопця ця у білому залегко вхопить його і кине вниз ярусу і приклав руки до серця. Бабкам, бабкам на базар я ношу, ну, тим, що молоком торгують. Чи вже й Петренко прокліпався? Сіть, дружок, а чого це ти питимеш моє пиво? Я не врубався. Ну, я ж не даром, я отработаю. Небо придавило стадіона.